«Шановні гості», – прокричав у рупор капітан, – «прошу всіх відійти від лівого борту і повернутися до зали». Качка стишилася. Небо і вода знову замерехтіли вогниками і зірками. Посміхаючись і наступаючи на шлейф і дам, гості поквапились зайти до затишного салону. «Я банкую, панове». Я пас. Картярі, незважаючи на качку, так і не вийшли за свого столу. Море морем, а гроші і азарт іще ніхто не відміняв. Муся потягла Олексія до ломберного столика. Той із задоволенням присів на вільний стілець. Муся поклала руку на його плече. Не вистачало, щоби Її напарник програв тут свій останній костюм зі шкарпетками на додачу. Фальш-ренонс, повідомив князь і, продовжуючи розмову, повів так. «Так ось, про що я говорив? Ага, так ось цей Юджин Ілей, американець, ще два роки тому здійснив злет із палуби крейсера «Бірмінгем». «Бути того не може!» – вигукнула Муся, чим привернула до себе увагу поважного чоловічого товариства. «Прямо посеред моря? Він же міг впасти і потонути!» Розкриваюсь, сказав купець. «Прошу, прошу!» – промугикав князь. «Триплет!» І лагідно посміхнувся до необізнаної панянки. «Так, голубенько, так!» з палуби в море, і приземлився туди ж, на палубу. «Цирковий трюк» – пробурмотів купець, збираючи карти. «Помиляєтесь, пане Кривошапка», – сказав промисловець, «не трюк, а військова техніка майбутнього». «До речі, панове, мене сам государ викликав». Мовляв, на моєму заводі будуть випускати саме такі крейсери нового зразка зі злітним покриттям. Муся сильніше вчепилася в плече Олексія і округлила очі. Ох, невже можливі такі аероплани і кораблі? Звісно, кивнув князь, аероплани з бомбами на борту. «Який жах!» – знову вигукнула Муся і звернулася до Олексія. «Люби, не грай більше, тобі сьогодні не поталанить». Олексій, зображаючи незадоволення, скинув їй руку зі свого плеча. Єдине не додам, Люба, і не говори під руку». Чоловіки з розумінням захитали головами. Муся ображена відійшла, а шкода, адже вона могла побачити, як її напарник повільно виклав на зелене сукно чотири тузи. Муся вийшла на палубу. Як написали б у романах, там ніч вступала у свої права. Качка стишилась. Палуба була порожньою. Опершись спиною на перила, Муся дивилася на вікна пароплаву. За скляними стінами поетеса Зінаїда знову щось яро декламувала. Її рухи були схожі на рухи хижого до того ще й пораненого птаха. Макабрична жінка Уся повільно пішла уздовж довгої палуби, зазираючи в інші віконця. У залі, що розташовувався поруч із салоном, режисер з оператором крутили нову фільму. У тьмяній темряві на білому екрані заламувала руки Віра Холодна. Спалахи світла вихоплювали з тьмяної темряви обличчя панянок залиті сльозами. За не дуже добре завішеним шторами віконцем пароплавної цирульні мосьє очінь голив капітана. Муся посміхнулася. Бідний, немає у нього іншого часу на таку важливу справу.